Ми не можемо прийняти їх, бо почувалися б негідними себе самих як люди. Тисячу разів обнімають цілую, мамусю і тата ваша доня Грейс. Збентежено. Що можу сказати? Вплив Джесіки. Однакова блискавка на мою лисину. Я винен. Комісар обережно пробує успокоїти. Ви її навчили справедливості, і тепер, засвоївши чесно, вона подала рахунок. Лист. Комплімент для вас, нехай трагічний. Нетерпеливці з молодих бунтами вимагають раптового оновлення, скаржить обвинувач. Так завжди в відносинах поколінь. Забувається, який велетенський труд щодня потрібен для вдержання самої справедливості. Приклад – справа музиканта. Спішать перебудувати і від того руїна. Треба систематично готувати крок, потверджує діловоди. Декотрі речі судової розправи неможливо відкласти, промовив оборонець і вразі відвернувся, бо перший кельнер надійшов поспішно до нього. Вас кличуть, надзвичайна звістка. Що, знов розкриття? Ідем. Коли обидва віддаліли, суддя стривожується в розгляді. Вони хочуть нової справедливості. А я хіба ворог з юнацтва присвятився, а побачив справедливість алгебраїчна, на папері, без серця міниться в збір висохлих квіток. Хоч я теж гнівавсь, бачачи з фільму, як музикант возиться в скривавлених речах жертви. Болісним зусиллям я стримався. Справедливість рішення доказана, хоч приходить якась непевна хвиля на серці. У нас розрив між старшими і молодшими. Як закрити? Чинністю в поступових мірах визначив обвинувач. Проти нього комісар із гіркотою розпростовує розбір. Можна сказати, горе-переможця. Ми з вами, старші, перемогли ворожу сторону в двох конечних, хоч і сумнівних, і зрештою грішних війнах. А тепер переживаємо зворотну сторону. Бо після боєн ми змертвилися в комплексі правоти, як ніби білі птахи переможці чорних зміїв. Насправді ж ми зосталися при попередній власній незладності. Перемога не скреслила її, і от молоді відвертаються від неї, також байдужі до нашої сумнівної переможності, і вона обертається поразкою в своєрідній конфліктості з нашими дітьми. «А чого їм?» – пробуркнув обвинувач. «Все мають, живучи в добробуті, якого ми в сні не бачили, бувши молодими». Великий сегмент їх руху примха, топлена в розпусту і наркоманство, карбує діловод. Проте один сегмент, чистий, як перший день весни, доводить суддя. Бідні будем, згасивши його. На зустріч оборонцеві. Що там? Вражаючі зміни у моєму бюро, зізнає священник. Щойно повернувся з похоронів приятеля, довго був при хворому. Сповіщений просмертний вирок на музиканта свідчить «Дав йому сірий короб з познакою трилисника, ніби клевер, а всередині були речі з пролитими дарами з причасної чаші». Єпископ мав серцевий приступ і чашу вронив. В такому випадку діють надзвичайно суворі приписи «Безслідно все знищити огнем, а не горючу рештку речей вкинути на дно моря в вічний сховок». Негайно ж настоятель церкви, деякон церковний староста, обережно зібравши все до краплі і крихти, склали з ужитими, притому сторінками, журналу і тканинами в короб. Доручили музикантові, як людині безумовної надійності в слові, спалити або вкинути в глибину морської води весь зміст короба і його теж. Зобов'язання дано під великою присягою на святому письмі зберегти таємницю бо подібного нещастя тільки й ждали незадоволені в парафії, аби щенити бурю на розколи розвал церковного життя. Тепер священникові показали поліцейський фільм, і старий купизнав речі і короб, запевнив: "Можуть поставити двох свідків, і спитати самого єпископа в лікарні, всі вони впізнають речі. Спалити мусили обов'язково з надзвичайною строгістю виконання. Бо в дарах дійсна крові плоть Господня. Тому свідомо їх, руйнуючи, з нервовим болем і гострими спазмами душевними, виконавець-музикант перебирав речі, ніби зготувався спричинити муки самому Христу, хоч діяв як охоронник небесної святині від її згадлення.